novela O rock teatro E o rock de estádio No estúdio do Som de Londres Que hoje começa com um dos pioneiros do jazz africano Manu de Bango Música <tose> What Am I There com o saxofonista Manu de Bango, que está de passagem por Londres. Há 30 anos que de bango, que nasceu nos camarões, mistura ritmos africanos com o jazz, o funk e outros estilos da música negra americana. Esta fusão, que muita gente chama de afro-jazz, tornou de bango conhecido e respeitado internacionalmente. Manu de Bango vive na França, onde no ano passado ele participou do Tantan por Letiopi um coletivo de músicos africanos que gravou um disco em auxílio aos povos que passam fome na Etiópia. Agora ele está preparando um novo disco, cuja base certamente será o ritmo, digamos, inventado por Dibango, o Makossa. Bem, há quem diga que na realidade o Makossa é um ritmo bantu, e o que o Dibango fez foi apenas uma adaptação, acrescentando elementos do jazz e do funk ao ritmo tradicional da dança das tribos bantu. De qualquer maneira, uma Makoça só ficou conhecido na Europa e nos Estados Unidos graças a Manu de Banco. Aliás, sua música mais conhecida no Brasil é justamente Sou Makoça, que na década de 70 fez muito sucesso nas discotecas cariocas. Makoça. Makoça. Mamaku, mamassa, mako, makoça. Mamaku, mamassa, mako, makoça, mako. Sou Makossa, com músico africano Manu de Bango. Outro que também está de passagem por estas ilhas é o norte-americano Prince, que fez três shows aqui no estádio de Wembley e conseguiu um feito extraordinário. Já sei, levou a plateia ao delírio. Também, mas o extraordinário foi que a crítica do Financial Times gostou do show e chegou até a elogiar a coreografia rock erótica do Prince com a guitarra. Algo que, aliás, o Prince como que copiou do Jimmy Hendrix. Para não falar nas camisas rendadas, na maquiagem e no salto alto que ele, digamos, tomou emprestado do Little Richard. Mas, a bem, da verdade, vale registrar que, segundo a crítica de rock do Financial Times, o Prince é um multiinstrumentalista de talento e sua banda de apoio, The Revolution, teve um ótimo desempenho. Bem, é de estranho que o Financial Times fale bem do Prince. Ele fatura uma grana altíssima, não é? É. Aliás, a crítica termina com uma conversa de dois empresários falando sobre os discos do Prince. Um diz: "Não dá para não gostar dele, ele tem um talento e tanto." Ao que o outro responde: "Pois é, o pior é isso, chato, né?" Only knew for a But he had grown a cousin to her style She had the cutest ass he'd ever seen He did two they were meant to be He loved to kiss on the steps of his side It looked like rain on a bird I love you baby, I love you so much Maybe we can stay in touch um trechinho de Girls and Boys, com Prince and the Revolution. Aliás, esta música estreou direto no 27º lugar da Parada Pop. Enquanto o Príncipe e sua corte revolucionária continuam fazendo sucesso com muitas rendas, paiteis, coreografias insinuantes... Enfim, o rock teatro? O pop novela também da hipop em Londres. Este aí é Stenders, tema-título da novela mais popular da TV britânica. De repente tiveram aquela ideia de gênio. colocar uma letra, fizeram um arranjo, e Stenders virou Anyone Can Fall In Love, e entrou para a Parada Pop. Quem canta a música e a atriz principal de Stenders, Anita Dobson, uma parceria com o autor do tema, Simon May. Aliás, este é o primeiro sucesso de Simon May desde 1976, quando ele esteve na Parada Pop, com Summer of My Life. A parceria de Anita Dobson e Simon May foi tão bem sucedida que o disco vendeu 20 mil cópias nos dois primeiros dias de lançamento e em uma semana pulou do 28º para o quarto lugar da parada pop. Música Anita Dobson e Simon May and Anyone Can Fall In Love, mostrando que não é só no Brasil que tema de novela da Ibope. O som do veteraníssimo Status Quo, que volta à parada pop londrina com Red Sky. Aliás, para falar a verdade, do grupo original, formado em 1967, restam apenas dois membros, Rick Poffitt e Francis Rossi. Mas o status quo, agora com sangue novo, continua agitando a mil. Depois de passar um tempo fora dos palcos, o grupo está participando da temporada europeia de concertos de rock, que acontece todos os anos no verão. Aliás, eu soube que eles estão no meio de uma excursão que cobre vários países, que a maior roda-viva, entra em avião, faz show, pega avião. Será que depois de 20 anos eles ainda curtem essa agitação toda? Bem, a BBC conversou recentemente com Francis Rossi que é um dos membros originais do status Quo, e ele disse o seguinte dois anos atrás eu teria dito muito obrigado tô cansado aliás dez anos atrás eu teria dito que não ia continuar por muito mais tempo normalmente a vida média de uma banda de rock é dois ou três anos mas os anos vão passando e nós estamos aí Agora, já não fazemos planos a longo prazo. Eu acho que vamos continuar por pelo menos mais 5 anos, se o público ainda comprar nossos discos e assistir nossos shows. Daqui a 5 anos eu vou estar com 42 anos. Aí eu penso novamente nesse assunto. Red Sky com o State School, cujo primeiro sucesso na parada pop foi exatamente há 18 anos. Outro grupo que também está participando do circuito de verão é o Simple Minds. O grupo já participou de oito concertos em quatro países e tem mais quatro concertos na Itália e na França. A BBC entrevistou Jim Kerr, o líder do Simple Minds, durante um concerto que o grupo fez na Bélgica. E começou perguntando se o Simple Minds não se incomoda quando a imprensa diz que a música do grupo é rock de estádio, ou seja, para consumo em massa. O termo rock de estádio surgiu no início dos anos 70, E foi uma espécie de crítica do movimento punk às superbandas, como o Pink Floyd, o Led Zeppelin, etc. Realmente, naquela época, se vendia rock como se vendesse hambúrguer. E o rock era uma espécie de circo. Os grupos chegavam, muitas vezes muito doidos, no maior agite, cercado de mil ajudantes, seguranças, tietes, etc. E não davam a mínima pra plateia. Depois desmontavam tudo e iam para outro lugar. Quer dizer, não sei se era bem assim, não conhecia aqueles grupos. Mas era o que a gente lia na imprensa. Aí, para a nova geração, rock de estádio adquiriu um sentido pejorativo. Algo que não tem nada a ver. Bem, isto devido às superbandas. E as bandas atuais, como é que ficam? Grupos como o Simple Minds e o U2. Tivemos uma influência do punk e acreditávamos naquela crítica que o punk fazia as superbandas. Aí a gente se viu diante de um dilema. O que que a gente faz se tem duas, três ou quatro mil pessoas que querem nos assistir? E tem mais, tem uma espécie de desafio. Será que a gente tem música para segurar uma plateia de cinquenta mil pessoas sem ficar com a perna bamba? Além do dilema entre tocar para plateias pequenas ou para as multidões que se concentram no estádio de futebol, Jim Kerr levanta outra questão e pergunta por que as pessoas, de cara, começam achando que as bandas atuais vão repetir os mesmos erros das grandes bandas. Por que, que as bandas atuais deveriam ter medo de usar canhões de laser, caminhões, mil alto-falantes e toda aquela parafernália? Bem, na Bélgica, o Simple Minds se apresentou para um público de cerca de 80 mil pessoas. Será que eles não se preocupam com a qualidade do som? Será que a música do grupo tem energia suficiente para, digamos, capturar a plateia? Se a gente toca bem, sim. Se a gente toca mal, não. Eu posso ser meio louco, mas eu acho que as nossas músicas têm uma garra. Algo assim que só vem para fora num super concerto. Se você nos ouvir num no teatro de Londres, vai achar péssimo, meio sufocante. Então quer dizer que a música do Simple Minds só funciona ao ar livre diante de grandes plateias? No momento, sim. Talvez daqui a dois anos seja diferente. A gente passe a usar nos instrumentos acústicos. Mas isso não foi planejado. Nós fizemos as músicas e de repente elas têm uma certa energia, uma certa dinâmica que é muito natural, é quase que orgânico. Então, por que que a gente vai deixar de fazer isto só porque saiu de moda? Bem, vale lembrar que o Simple Minds sempre doa uma parte de seus lucros com shows para a Anistia Internacional. Então, quanto maior a plateia, melhor. E depois de falar tanto da música do grupo, resta conferir Encerrando o Som de Londres de hoje, simple minds em street hustle. sudden, it's a reddly me bloodin', sha-la-la-la later -la, on, and sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, Oh, come on.